Care sunt cei cărora se arată Dumnezeu și care sunt cei ce ajung la deprinderea binelui prin lucrarea poruncilor? Cum vezi, fiind ascuns, cum privești toate? Cum, fără să fii văzut de noi, ne vezi pe noi toți, dar nu pe toți pe care îi vezi îi și cunoști Dumnezeul meu, ci numai pe cei ce te iubesc pe tine îi cunoști iubindu-i? Și te arăți lor în mod deosebit, fiind soare ascuns întregii firi muritoare, răsari într-o ai tăi, ești văzut de ei și răsar în tine cei întunecați mai înainte, curvari prea curvari și risipitori păcătoși, vameși, căci pocăindu se se fac fii luminii tale, Dumnezești. Ioan, 12 cu 36, Lumina naște numai decât lumină. Deci, și ei sunt lumină copii ai lui Dumnezeu, cum s-a scris Ioan, 1 cu 12. Dumnezei după har, câți vor păzi bine poruncile tale, câți vor lepăda lumea deșartă și amăgitoare, câți vor urâ fără ură pe părinți și frați, sucotindu-i ca străini, ca trecători în viața aceasta, câți se vor goli de bogăție și de bani. Și se vor feri de orice împătimire spre toate, câți resping din suflet slava de șartă laudele oamenilor pentru slava de sus, câți au tăiat voia lor în chip de plin și s-au făcut ca niște oi fără răutate față de păstori, câți s-au făcut morți cu trupul față de orice faptă dar au asudat în ostenelile virtuților și trăind numai voi, cârmuitorului sau. Omorât prin ascultare, făcuți fiind iarăși vii, câți de frica lui Dumnezeu și prin gândul la moarte varsă lacrim noaptea și ziua, și cad cu mintea la picioarele stăpânului, cerând milă și iertarea greșelilor. Aceștia dobândesc deprinderea binelui prin toată lucrarea celor bune și plângând în fiecare zi și bătând cu răbdare, își atrag mila. Aceștia, prin rugăciuni dese și prin glasuri negrăite și prin curgeri de lacrimi, își curățesc sufletul, iar curățit fiind, aceasta și văzând, ci se aprind de focul iubirii și de focul dorului, de a-și vedea sufletul de plin curățit, dar fiindcă nu pot afla de săvârșirea luminii, curățirea lor rămâne nedesăvârșită, deci, pe cât mă curățesc, mă și luminez eu nevrednicul, dar oricât de mult mi se va arăta Duhul care mă cunoaște, mi se pare totdeauna că sunt la începutul curățirii și vederii, căci în adâncul fără hotar, în înălțimea de nemăsurat, cine va putea afla mijlocul sau sfârșitul? Știu că e mare, dar cât de mare, nu știu. Doresc mai mult și purura suspin. Că e puțin ce mi s-a dat, chiar dacă mi se pare mult, în raport cu ceea ce bănuiesc că e încă departe, față de ceea ce doresc, ceea ce văd, mi se pare că nu e nimic, nesimțind deloc bogăția ceea ce mi s-a dat. Văd soarele, dar nu țin seama de aceasta. Cum se înțelege aceasta? Ascultă, crede ceea ce spun, e dulce soarele, e negrăită simțirea lui, dar el atrage sufletul la un dor negrăit și dumnezeesc, Sufletul care îl vede se aprinde și arde de dorință și vrea să-l aibă înăuntru întreg cât se arată, dar nu poate și se întristează pentru aceasta. Și nu socotește binele care îl are din vederea sau simțirea lui, dar când cel văzut de mine, care e neîncăput de toate și... Cu adevărat neapropiat, voiește să miluiască amărâtul și smeritul meu suflet. Mi se face deodată văzut și strălucește înaintea feței mele. Se arată strălucind în mine întreg și mă umple întreg de întreaga bucurie și dulceață dumnezească, dar și de toată dorința pe mine smeritul. Se produce deodată în mine o prefacere, o schimbare ciudată, Ceea ce se petrece în mine e de negrăit, căci dacă a văzut cineva acest sens pe care toți îl vedem, coborât în inima lui și sălăsluit în el și luminându-l, oare nu se va face mort și mut de uimire și nu se vor uimi toți cei ce-l văd? Deci, cel ce vede pe făcătorul acestui soare strălucind în el ca un sfejnic Lucrând și grăind, cum nu se va uimi văzându-l, cum nu se va cutremura de frică și cum nu va iubi pe cel ce dă viață? Oamenii iubesc pe oamenii asemenea lor, când par să întreacă prin ceva pe alții, dar pe făcătorul tuturor, pe singurul nemuritor, pe cel ce poate toate în toți, cine văzându nu-l va iubi? Cei mai mulți l-au iubit crezând în el pe temeiul auzirii, și sfinții au murit și trăiesc pentru el, șase Corinteni 6,9. Dar cei ce se împărtășesc și de vederea și de lumina lui, fiind cunoscuți și cunoscându-l pe el, cum nu l-ar iubi? Spune-mi, cum n-ar plânge pentru el pururea, cum nu vor disprețui lumea și cele din lume? Și cum n-ar respinge toată cinstea și slava, ridicați peste slava de pe pământ, peste toată cinstea, ca unii ce doresc pe stăpânul cel de deasupra pământului, de deasupra tuturor celor văzute, mai bine pe cel ce a făcut toate cele văzute, dar și nevăzute și ca unii ce au aflat și au primit slava nemuritoare și au de acolo tot binele fără nicio lipsă, dar și toată seta, toată dorința bunătăților veșnice, lucrurilor dumnezești, căci ei s-au îmbogățit din însuși zvorul pururea viețuitor, din el, dă-ne stăpâne, să ne săturăm cu belșugare și noi și toți cei ce te caută pe tine și te doresc din inimă, ca să ne desfătăm și noi cu sfinții tăi de bunătățile veșnice, în vecii vecilor. Amin.